sayyikhul mu'allif rahimahullahu taala wa naf'ana bi wa laisa li al-sadaqi haddun mu'ayyanun fil-qillati wa mu'ayyanun fil jadi masalah dak lagi dengan mahar ah mahar kahwin ataupun belanja ataupun dipanggil juga terajat. Nah. Hmm. Galah <coughs> itu masalah isi kahwin ni tentang banyak sikit tu katanya walaisa alqallis sadaqi dan tidaklah bagi sekurang-kurang sadaq. Sekurang-kurang isi kahwin tu tidak ada apa tu Haddum mu'ayyanun Tidak ada had Sakak yang tertentu Apilqillati Pada sedikit tu Tak ada hmm. Dan juga balik Sebanyaknya Walali aksarihi Haddun Dan tidak ada Bagi sebanyak-banyaknya banyak apa tu sadak tidak ada haddun ha, jadi kalau kira asamata tu wa laisa li aqallis sadaqi wa la li aktharihi haddun aa ha, tu asamata saja aa ha, kiranya laisa li aqallis sada khabal laisa muqaddah wa la li aktharihi atah pada li aqalli Na la tu zaidah taukid makna laisa haddun tulah isim laisa muakha Tu asal mata banyak tu eh? wa laisa li aqallis sadaqi wa la li aktharihi haddun kemudian syarah kita mai selit romaklah romak i'rab eh, wa laisa li aqallis sadaqi haddun muayyanun nah ha, syarah kita selit isim situ tidak ada bagi sekurang-kurang isi kawin tu, Tidak ada sakat yang tertutu Filqillati pada sedikit tu. Juga walali aktharihi haddun Haa, seharusnya kita katakan Mu'ayanun filqasrati Haa, bila orang bawa caput Jadi atas Dan tidak, ini tidak bagi sebanyak-banyak Sadat isi kawin, Tidak ada hak yang tertutu juga jadi tentukan kia-kia fi'rul ka surati pada banyak tidak juga hmm kerana tadilah yang ulama buat macam ini ya kerana ilat tadi dalam hadis tadi kata dia sebab hasiah tu malaikat kata qauluhu wa laisa li aqallis sadilah ia kata ai li qaulihi kerana sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sabit pada hadis yang lalu hadis awal ah dia kata kesapa dia kata Limuri murid orang yang mahu kahwin dan ah, apabila orang yang mahu kahwin tu dia kata kat dia iltamis Ada ah, Cari ulamu akan sesuatu menjadikan isi kahwin, walaupun khutam min hadidin. Dan jika adalah al multamas sesuatu yang nak dijadikan isi kahwin, ke, walaupun cincin daripada besi pun, ha, tu kata tidak ada hak tertentu tu, tapi mesti ada. Wa piriwayatun ukhra satu riwayat lain iltamis walau dirhaman ha, kamu carilah suatu menjadikan isi kahwin tu walaupun satu dirham dirham min hadidain daripada besi pun Walha dirham tu asalnya dibuat daripada perak duit dirham tu dibuat daripada perak Payah kata walaupun satu derahad derahad daripada besi pun ah ha, jadi ayat kata gitu tulah ah ha, tapi sungguh pun tempet sedikit tu tidak ada sakat tertentu kata hasiah kait sikit lagi lakin tetapi ah ha, hasiah orang buat istidraklah tu istidrak pada kata laisa al qalil sadad hadd ah ha, sampai bila mati Sungguh pun tidak ada hak Tapi La Buddha Tak dapat tidak tu Mesti kena Ayyaku namutamawilan ah ha, Mestilah kena ada Yang bergolah ha? Hmm tu dia Kena yang bergol Akhuzam min kawlihi Kerana pahal amik Dari katanya balid dabitu fi zalika annakumama ja nah. syarah kita kata le bawah tu ha karena fah dia kata min daripada katanya kata syarah le bawah tu nah syarah kata balid dabitu be dabit fi zalika pada Ah ha, pada keadaan banyak sikit tu fizalifaq fisadlah. Ah ha, tulis hasiah bawah lagi buat ada ayat. Pada ah uh, isi kahwin tu annakulama <tuk> sahha bahawasanya setiap barang yang sah ulil ja'luhu tsamanan barang yang sah boleh menjadikan harga. Ah ha, setiap barang yang sah boleh jadikan saman harga min <tuk> ainingku Daripada benda ko, au manfaatin atau manfaa, ha, boleh buat jadi saman Kata dia sah jadiluhu saudakan sah boleh menjadikannya kenyang. Ha, kata buah double tepi, sah boleh boleh buat menjadikannya saudakan isi kau. Ayat jumlah kata dia. Ah, ha, itu kita akan nanti tengok dalam pada Aa, nah bersalah bendanya hak tidak ada dia ya, benda tidak ada harga tak ada harga nilai hak tu tak sah habis tu kata sejarah ya, sambung lagi dia kata falau <Sugur> aqada maka dia falau aqada bima boleh kata aqada boleh qiddas lalu tak apa maka sekiranya kalau diakadkan bima dengan barang dengan syait yang la ya tamaw walu Barang yang tidak berharga Nak pukul go berapa ha, Barang tu barang lah Benda lah Tapi ha, Nak pukul go berapa Tak ada harga Misalnya seperti Kahabatai burin Haa yang misal Seperti dua biji Atau kita panggil dua butir gandum Ah, ha, kita misal Dengok dua butir berah kau Haa dua butir berah kau Ah ha, tu dia panggil benda bukan mutamawil lah tu. Au nawatin dua biji nawah nawah ni apa dia butir tamal itulah. Hmm. Tu nak misal mal yatama walupah ambil hak lah nak buat isi kawin. Oh au khassatin. Ah ha, apa dia? Uh, dua biji anak batu. Khassah anak batu. Nah. Oh jawab dia lam tasih hatta tasmiatu. Tidak sah tu. Boleh buat isi kahwin. Tasmiyah sini maksudnya isi kahwin dijari sebut dalam akad tu lah ha, tak sah nak tasmiyah. Nak jadikan isi kahwin Isi apa? Musamma. Nah ha, nak sebut aku mengkahwin akad ikau si Zainah dengan isi kahwinnya dua biji anak batu. Nak buat gapo? Ah. Dua biji berah Allah, nak apa? Haa, walaupun ada, wei Sekali Sekali-sekala tu nak juga Dua butir berah Haa, ada setengah-setengah Ke, -setengah, perlu cara perubat Mata merah tu nak kerak Pemerak tu kan Mana berah leh dua butir ha, ada tu nak kerak Ada cara-cara je tak apa. Nama kata, nak cekap Nuat ke apa cekap, nak dua butir je Haa, ni, ni dia nak guna kau dah tapi kau nak bayar berapa kau? Tanya orang seluruh nak letak kau berapa? Nimbih kau nak letak kau berapa? Dua uti berapa? Haa, kenapa tu? Tapi kalau kau curi, tak boleh tu. Haa, kalau kau curi, tak boleh, tu dua uti berapa? Haa, sekejap tengok. Tapi kalau bab nak letak nilai, tak tahu nak nilai kau berapa. Haa, maka nawak sigawi kawin ah ha, itu nak masalah kata dabb tadi nah hmm tak sah nak jadikan saman nak sah dia tiap-tiap sewaktu ia sah dijadikan saman sahlah menjadikan sigawi kawin ha, mampung sebalik kalau tak sah dijadikan saman nawak harga nawak harga pertukaran ke nawak harga ah bayaran talih Ah ha, maka tidak gitu bila tidak di situ tidak sah dijadikan isi kawin hmm bagi dia wayasihul aqdi ah wayasihul aqdus sah akad tapi bimahril mahril misliyah dia kata tak sah tak sah tasmiyah tasmiyah ni maksudnya eh apa dia isy kawin jadi sebut dalam akad tulah tak so. ha, sah ah lepas tu akad tu sah tapi kena gigut mahar musamma mahar misi Aa ah, aku aku mengkahwin akan dikau si Zainab binti Sianun dengan isteri kahwin dua biji berah Ha, <tuh> mesti salah salah kata tu tak sah masam bukan tak sah akad tak sah tasmiyah eh, je tu. Ha, lepas tu bila tak sah akad sah tapi bukan kena bayar dua ote beras daklah. Kena klik harga uh, si tua itu berapa. Ha, nah, tu dia dah. Ah, tapi ulama tak ada kira kata tak sah apa akad dak dia tak ada jawab kata tak sah dia tak dia kata lam ya sihah dia tak ada kita Jeddah pas tengok ibarat nah ah kalau kalau aqada bi bima la yatamawalu lakah ni jawab lam tasihhat tasmiyah dia kata lam ya sihah ataupun lam ya sihhal aqdu dia tak ada kita Jeddah ah mananya bukti tak sah di akad tu dak tak sah betul hak sebut dua biji beraslah ha, ha tu ha sah ulakak tapi klik pada isi kahwin musamma ah, memahami se ya panggil ha klik kunuh hmm. <tuk> cuba tu juga ha lainet masalah lagi wa kadza law aqada bi khamri ha hanya letak isi kahwin arak ha boleh jadi kalau pasal kafil tak sah pun boleh jadi leh Nah, nah. Demikianlah kalau akak ia dengan khamar Dengan arah. Ah, arah Haa Kumkawil akalikau si zainak dengan si kawinnya Arak cak si ngostong Haa ah, ha, haa ah, Haa tu dia eh. Audami ah, Ataupun dengan darah Hatupa innahu yasihul abdu So akak eh. Karena betul akak ia cukup mollak Betul sebut isi kawin tu Ia benda luar pada akak lah tu Bukan rukun Haa lah, tu tu Kira kalau aku kawen kerdika kasih saya cukup dah lah, je cukup sekait tu dah. Cuma sunat sebut si kawen. Tapi yang sebut tak Allah tahu, jadi tak tak sah, tak sah betul tu lah. Betul agak sah. Apa yang dapat innu ya sihul di maha dimensi pulak balik pada maha mesti. Karena koma jadi agak najis juga. Lagi pula haram minum satu lain ada. Jadi walaupun maha mukadu tu. Kalau kirah maha lah tu, eh kena maha-maha agak ni. Tak apa ribu-ribu botol. Nah, ada kirah tu sarak tak bilal panggil. Hmm, besarak tak bila. Di Dise sarak tak ada lah. Tak ada ga panggil. Nah, dah. Ah, uh, tu dia. Hmm, tak apalah. Ah, kembali kepada kalam mutannas sarah semula. Jadi eh uh, tak kalam sana kata walai salih aqallis wadab wala li'aksarihi haddun saada kita kait muayyanun bil kasrah balid dabitu sambung tanya hmm patu ada hasiah Mereka kata betul auluhu wala li'aksarihi haddun muayyan fil kasrah tidaklah bagi sebanyak-banyak isi kahwin ni tidak ada hak tak tentu juga pada banyak sungguh pun begitu Lakin yustahabu tetapi digemari ah ha, di di kita ambil ikut tu mudah faham tetapi disunatkan akan ada mutagali fihi ah ha, boleh panggil ha, tidak mahal lah mahal ah walah-olah ni mana melampaui terajak nah ah ha, maknanya lajak bab rukun panggil oh, mahal lah ha, Allah maha ah mah Hmm tu dia. Tetapi disunatkan tidak terlalu mahallah kita panggil taghal ini. Nah, ha kata la dinikum. Jangan kamu melampaui telajak pada agama. Nah, ha nak kelimah ghalah tu. Olah. disunatkan apa dia tu tidak terlampau mahal. Ah mahal, ah mahambuah tak catat satu dengan lam mahal. Ha, tidak terlampau mahal padanya pada sedak tu ah ha, sunat tidak gitulah ah ha, sunat tidak gitu ha, tapi orang panggil perasaan kita tu berasa bangga dengan mahal tu syarat tak kenal dah syarat tak kenal li anna ha, li anna khaffahunna muhuran illa aktsaruhunna barakatana jak tengok-tengok dah sebab apa tu boleh sunat tidak terlampau mahal tu kerana bahawa uh, seringan ringan mereka itu nasbah isi kahwin itulah yang paling banyak mereka itu nasbah barakat ha aku ha, tu nah hmm. tadi uh, orang kita ya berasa kata murah ha berasa murah ya berasa jatuh ya nah. ha, berasa buruk tu nah oh, ya bahasa belanja murah ah ha, belanja murah jelah ya, so ha, jadi kuasa perah anyep nyek jitte nafsu lah pa pai nafsu pa ha, sungguhnya tidak apa disunat ke tidak terlampau mahal kerana seringan ringan mereka itu nasbah si kawin itulah sebanyak-banyak barakat nah, li ha, na li anna akhabahu namuhuran tamyi aktsaruhunna barakatan nah aktsaruhunna qabana barakatan wa qad sahah dan sungguh telah an umar radhiyallahu anhu sanau ma katalla taghalu ah la taghalau ah la taghalau nah taghalaya taghalah fa'ala ya tafa'alu ah dah la taghalau bil mahri Jangan kamu Melampau-lampau Jangan kamu Melampau-lampau mahal Pada isi kahwin Jangan Umar kata hmm, Tapi dunia tu Bila tu lah Sukah maha Sukah patrik tu Nak kenamu Aku dalek akak Yang nak sebut maha ha, Wisikit pun tak ada juga aa, Kejap luar tu banyak ni adi. Lepas tu dalek akak hari tu Nambul dia 300 ni <laughs> Boleh tiga atau deh, mo oh, gitulah, lalu, ah, tu dia orang, right? nak kenamu, Allah, gitulah, hmm. ah baik, ah balid dhabitu bahkan dhabit itu ialah fi fi zalika fi zalika saddad dhabitnya annakulla syai'in sah ja'aluhu samanan bahawa setiap-tiap sesuatu yang sah Oleh menjadikannya idopaq mufutamah pagi sah oleh menjadikannya Kan syai' menjadikan samanan mufutiyah kedua menjadikan harga apa tu samanan atau syait Yeswah ulim jadi kesama Tak kira syait tu Min aini a, Daripada benda kau Duit pitih kau benda gapo. Nah ada dara -da letak atas benda Atas suatu benda ada dara Tak tak tanoh Macam-macam lah Tak benda kakamah pun ada a, Ada Ada mata duit betul Atau ni banyak ke a, Tak mata duit Banyak sana atas benda ada nah baiklah satu kata perempuan tu tanah benda tu tu belanja dia tu gapo tanah benda belanja dia ha tak faham eh? mana masa uh, suami uh, si memang um, kahwin dengan dia tu bila letak isi kahwin tu harga berapa harga 20000 misal apa 20000 mata duit tak ada tak tanah benda dia uh, tanah benda dia tu boleh lah 20000 letak situ ha uh, panggil kata sebut uh, dua ribu tapi tak tahu benda ha, lepas tu dia tebuh duduk berapa orang kata pergi oh, tebuh benda ke mana Ah ha, bila dia boleh mata duit semula dia dia beri mata duit ha, dia panggil tu so, kecap pasal kapur panggil tebuh tebuh pun tak ada gadar letak in jadi ke isi kahwin tanah nak benda kalau kebun pun kebun lah lepas tu buah ada duit ha, janji siap dah tu eh. ha, nak kena ambil kelej kadang-kadang panggil tebus tu gini kerana kebun kau letak buat isi isikahwin tu harga 100 ribu misalnya ah ha, isi isikahwin dah ada 90 40, 40 misal kata maka dengan kebun tu lebih banyak lagi dah dia panggil tebus balik tu ah dia ha, ni ambil ha, 90 ribu ah dia ambil kebun balik Hanya panggil de hmm banyaklah dulu pasal tu loan itu banyak ke kata mata uang mata duit dan dia apa ada-ada kakak mah ah ada juga tu ah punya hantar pak kakak mah siapa dia letak dekat tambung lepas tu bawa sudah kak pak ambil berah tu dia apa nanti tak cucu duit pergi semula ah macam ada gak tak ada gapo kullasyai'in sahja'luhu samanan min ainin aw manfaatin mm manfaat Ah sah ja'luhu sadaqan. Sah lah, ah menjadikannya kull shay tadi menjadi keisi kawunya. Ah, itu betul dopit dia panggil. Ah dopit sebelah tu. Kemudian <coughs> Saya ah, tengok sikit dalam asyikannya tarikh panjang lagi. Fil-aifil jumlat. Fala yari tu anahu la yasi'hu jahlu raqabatil abdi sodapan li za'ujatihil hurrah ma'asihati jahli samana. Jadi makna kata. Uh, nah. Jadi sebab tu yang sarah kita kait Aifil jumlah tu ha, Ada lagi tak eh? Dhabik kata tiap-tiap suatu yang sah dijadikan saman harga Sah dijadikan isi kawin Aifil jumlah ha, ada ijmal lagi Bila kata pada jumlah Fala yaridu maka tak datang iktira Anahu bahwasanya La yasih huja'lu rakabatil amdi tak sah boleh menjadikan uh, Rokobatil abdi Rokobat nasa leher Hamba Jadikan isi kawin Liza bagi isterinya, isterinya Isteri abdi Yang al-hurrati Yang merdeka Haa, nah. Kita katakanlah si nak, si nak jadi suami tu dia Sahyur ke eh? abdi sahyur dia berkahwin dengan perempuan yang merdeka. Ha, bila perempuan nak, tak ada masalah lah. Dia orang sahaya ni kalau ke di segi derjat dia tu nak. Pasal dia jadi harta orang. Ha, nah, maka dia nak berkahwin. Nak kepada perempuan merdeka bukan sahaya. Apa ha, perempuan apa tak ada gapo? gapuk. Ha, boleh? Kalau begitu, hmm, pas nak isi kahwin ke apa? Isi kahwin bakal rokokbah tu. Haa... Nah. Hmm. Ma'asihat <Susuk> tij'lihi <jauh> samanan. Seketa sah boleh menjadikannya akan apa dia akan abdi dia. Soh jadikan samanan. Haa, nah nak jual boleh sah iya dia ya, boleh jual. Sah nah, Tapi nak jadikan isi kawin tak boleh. Wa oh, kata kata di kullasyai'in sahaj'luhu ja samanan tu sahaj'luh ja sadaqah. Sebab hak nini li'annahu mana' minhu hu namani'u. Um. Aji ah, ko tu karena ada manek. Nah, karena ada manek di sini. Gapo manek dia? Wa huwa annahu la yajtami'u al-mulku wan nikahu. Hmm. <tuh> kerana bahawasanya iaitu lah di sini tak berhimpun milik dan nikah. Ah milik dan nikah. Hmm, hmm, hmm. Sebab litana fihi ma kerana belauah kedua tu, ah milik dengan nikah tu. Ah, salah mana tu? Uh, tidak sah menjadikan roqabatil abdi Jadikan sodakal lizzaw jatihi uh, Jadi kini seorang gay okay, tu nak berkahwin Ambil uh, sahiyo dia uh, Rokabat Jaklu roqabatil abdi uh, Menjadikan roqabah Mana sahiyo lah uh, Lelaki Menjadikan isi kahwin bagi Isterinya yang merdeka Haa, Letak isi kahwin Dengan sahya tu Letak isi kahwin dengan sahya Serta sah Oleh menjadikannya Abdi tu nak jadikan sama sah lah Ini bukan masalah sahya Berkahwin dengan uh, Seorang tu nak berkahwin Lepas tu, nak tak isi kahwin ke apa Haa, Ambil sahya dia tu Buat isi kahwin Ah nak ayat tu sah ya tu maksud al ja samanan tetapi di sini tak sah nak jadi kasodaq jadi dengan dengan dobik tadi tu ah dia panggil kata haa, Tak tak lah lalu ia kait dalam syah ja'aluhu ja shodaqah ai fil jumlah ah kait nak situ tu ah bukan kata dzabik ni kuli bukan dzabik ni melengkapkan semoda ni hmm wa kadzalika la juga tak ada ta'tirak bahwasanya la yasihhu ja'lu ahadi abawa wa taksah juga menjadikan salah seorang daripada dua ibu bapa bagi perempuan kecil Ha itu pak. Ja'lu eh? ha, la ahadi abawa wa yisghirati. Tak sah boleh menjadikan salah seorang daripada dua ibu bapa. Ha. Ha, menjadikan salah seorang daripada dua ibu bapa ke anak perempuan yang kecil menjadikan sadaqal laha menjadikan isi kahwin baginya bagi sawi Ma'asihat hijjalu samanan apa tadi? Jadi rupa-rupanya salah seorang daripada dua ibu bapa bagi sihirah tu sahialah tu. Ah tu. Apa nak menjadikan ah uh, salah seorang daripada dua ibu bapa bagi kanak kecil nak menjadi kaki kawin lahalisawirah. Serta sah menjadikannya ma'asihat hijjalih itu samanan. Ja'lihi ja'li ahdi abawaih nak jadikan harga awak, awak penama ni sah tetapi sini tak boleh li'annahu mana'a minhu humama ne juga gapo dia wa wa annahu yalzamu ala ja'lihi sadaqan laha itu lazim uladkhuluhu fi milkiha ah lazim uladkhul nya pada miliknya an peminta ila dengan tu banyak tu kualih ha? ah ha, maka jadi mendeko io, atasnya ah ha, jadi mendeko atasnya ah ha, tu nak nikah kahwin dengan sol uh, nak kahwin kan, ah uh, akan letak isi kahwin bagi sawi roh, ambik pula isi kahwin, ambil ahadi abawai sawi roh tu, nah tak boleh sebab apa? Karena mana do di sini, yaitu lazim A attah menjadikannya ke ahadi abawi sawirah, <coughs> menjadikan saudara halis sawirah lazat oleh dohuluhu pi milkiha. Agar panggil dohulnya so pada miliknya. Agar panggil jadi tembok pada miliknya, milik bagi sawirah dengan tu banyak <coughs> tiapul maka jadi mendeko ia ahad ibawi itu aleham, jadi mendeko atas atas sori dengan itu fa yaqutu mahruha alaiha maka lupuklah oleh si kawinnya atasnya balis sa fi maslahatul <tutu> laha maka tidaklah pada demak itu kebaikan baginya bagi sori itu <tut> Allah pelak-pelak lelaki -pelak. ni masalah sebagai laluan ya. kalau gitu wa mafhumud dhabitil mazkuri mafhum dhabit sana <tut> ni Dober seani tiat-tiat suatu yang sah menjadikan harga sah menjadikan naik sekway, mapohun dia, ah ha, mapohun sebalik. An all shay jaluhu semanan tiat-tiat suatu yang tak sah boleh menjadikan harga, la ya jaluhu sadakan tak sah boleh menjadikan syaitan itu sadakan, ha, amapohun dober tadi. Walizalikah qala asy-syekhul khatib dan kerana itulah ah kerana mahfum dobi itu sebut sabit itu telah berkata Syekh Khatib ah al-knok tu dia kata wa mala ma ah ha, dia kata rekah gitu wa mala ma falah baraya maka tidak apa erti ay wa mala ma yasih hujalu samanan ah tu mala Barang tidak, barang tidak sah menjadikan harga, fala, fala yasihhu, la yasihhu, jaduhu sadakan, atumaphone dia. Ah, wa min zalika dan setengah daripada itu gapo setengah daripada barang yang mala fala tak sah menjadikan saman. Tak sah menjadikan fadak. Oh setengah pada itunya as muta'ayinu mutaayyin. Ah iaitu pakaian terta yang tertayyin. Ah yang tertayyin mestilah untuk lisatril aurati bihi. Ah tu dia Kita ada kain selas punggung logat Melayu kata. Kain ada hanya satu helai saja. <tuh> satu helai saja. Ah ha, selai selai tak gecek selah Kalau ada selah ja, bila ada selah ja tak ada dah kain lain. Orang tua panggil selas punggung. Mana dah? Selas punggung tu berkali kain selat tu duk di punggung sok somo. Hmm, tidur dengan kain tu bangun gi ke mana kain punggung sok Tak ada saling-saling salih bekalikot. Tu. Orang tua kata selas punggung. Ha, ha. Nah satu la satu punggung satu lah satu punggung. Ha <laughs> danlah gitu. Kita ni banyak la kan. Ha boleh duka, boleh gililah namanya. Ha bahasa Melayu ni gitu tu. Jadi nak ambil waktu wak is kawin tak boleh. Hmm fala yakama qalahuz zarkashi. Fala yasihuj'aluhu samanan tu. Maka tidak sah tu boleh nak menjadikan samanan. Ha nak jual ke kan tu eh alih. Alih tak sah nak menjadikan samad hangano ya li <Susuk> taayyunih <unikin> li satribih kerana mestinyo ha tertayyin kerana tertayyinnya tertentunya mestinya. saup sakni tu li <Susuk unikin> lisatribihi untuk buat menudung aurat ha, li satri ai satril aurah bihi ha bisaup tu kan ada selater pas kalau jual pandak akal apa tu eh? nak lanjut ha dalilah kana kerana kita ni bahasa bahajak kepada tu, tu aurah, lepas tu nak ambilkan selas punggung tu lah nak buat isi kahwin dah tak ada orang lain ni wala ha, yasih huja'luhu sadaqan tu mahpohong dobit tadi tiap-tiap barang yang tak sah dijadikan harga maka tidak sah boleh jadikannya uh, isi kahwin ha, tak sah hmm, tu dia dah wala la la yasihuj'aluhu sadaqan lizalika babapo tak sah nak jadikan sedaq lizalika aili taayyunihi lisatribih kerana tadilah kena mesti ni waktu dong rok dengan dia dah kama yadullulahu qawluhu ah seperti bahawa haa, menunjuklah baginya ataupun seperti barang yang menunjuk dari baginya haa, seperti barang yang menunjuk baginya barang oleh kauluhu Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata kepada siapa li muridi tazwiji atau orang kepada orang yang mau berkahwin ala izarihi ah ha, tu dia nak orang yang mau berkahwin ala izarihi tak nak ala ja'ri izarihi ala ja'li izarihi sedaqah ha, ah tu maksudlah tu orang yang mau berkahwin Atau... Atas kain pakai tu Izar Atas kain pakai Ya ada harta dia ada kain duk pakai Selas punggu tu ya ada ha, Tengok orang okay, dulu sahabat ni susah sungguh Kain selas punggu sungguh Lepas nak bin ni tu eh. nah, nah. Bila nak tak isi kahwin, Kain duk pakai tu Nak isi kahwin Ya ha, ada cerita kata perempuan mari sama Nabi dah sallallahu alaihi wasallam mari serah di ke nabi. Ke kan nabi nak ambil dia wak isterilah tak gapo. Ha yak tengok nah. Mari serah dia nabi pun tengok. Ha tengok. Ha tunaiak tak jah boleh tengok. Tengok muka. Yo ya, nabi dak nyatak dah mari tengok. tengok. Lepas tu. Nenek ha, kan kata sudah tengok dah hati tak selah lah Boleh. Ha balik. nabi tengok. Nah, ha. kau, apa tu pada cekong situ, <laughs> belah juga ada belah juga kawin segoh di belah, oh siye ya, kau dia, ha. jadi ajar no, tu buat sahabat sahabat lah di antara tanjara, ya Rasulullah Rasulullah tak sih kau, kau ambo, yang muda muda yang boleh muda ada blackboard, kau ambo ada, tak boleh mungkin klik tengok, cari kita tengok naik si kawin, dia pukulik atau nyok lelaki kita kita dak gapo Allah sangat tu mu ha, Anak ha nak bini nak dak garabuk kita bukan ada dak garabuk lelaki orang tua nah ha patu patu kata tak ada ada kain haslan ni ha cerita eh? izar izar kain pakai apa itu kel tu panggil izar jaid padak tu panggil izar kalau kain jaid kita pakai kain bersarung tak panggil izar asalnya izar ni kain kelpas pakai apa pula dia kata tu? Ya tanam. Izaruka izaruka hala in abtaitu <tubuh> jalasta <tubuh> wala Ah tu Nabi Daud kata. saddalahu wasallam. Bila jati mai tak ada gapo solat ada kain selani, wak wak sikawi ng kain ni. ada kain ni kalau jual ada harga tu. Hmm tak tengok ni ayat ke kepapaan mereka itu Kepakiran mereka itu. fakir sungguh. Bayan Nabi kata, <coughs> kai pakamun ni ah. Jiko ah, beri engkau dia ah, akan apa? Akan izaraka. Tu maf'u yang kedua muqaddam tu. Iyyaha tu maf'u ya tamu tammu'akhar tu. Ha tu kita rasa dilah segi makna tu. Sebab kita mengaji kaedah bab ibadah, -ka, muta'a'a'd, ni maksudnya masalah fi'il yang muta'addi dua maf'ul. Mabu'u ya pertama lil'akhid Mabu'u ya kedua lil'makhul Haa ada Hak yang mengambil itu mabu'u ya pertama Haa itu In a'taytahu Jika akau beri akannya Hanya rajakkah Izarakah kain kau Ah tu kain tu benar yang kena ambil Beri iya ha Akadiyah Akadiyah itu keluar daripada Zawjah lah kita nampak begitu Hmm kalau mung kawin dengan dia, isi kawin kah mung duk pakai? Pakai mung duk bui ke dia. Pas jadi mung, jelas tawala izarolaka Ah, ha, kalau belatok, mung duduklah kau walha tidak ada kain pakai, pang mun duduk landeh. Ah, aja kata. Muga kain ada selas tu tu, jadi kain isteri kawin jadi dah isteri mung dah. Faham mung, mun duduk landeh? Ha, ah, Nabi SAW kata ni lah ambil pada sinilah mula ma buat keadaan hari ma pada saat ni tiap-tiap barang yang tak sah dijadikan saman, tidak sah dijadikan isi kahwin, kaya tu kaya tu selatu je, untuk nak menuduh orang roh, ha tu pa, tak sah nak jadikan saman haa, sahabat mesti kalau tu jadikan saman juga apa mana kita nak pakai untuk menuduh orang Ya wajib kita tutup orang tu haa tu dia, lalu tu tak boleh jadikan isi kahwin itu makhum do bait ah boleh ambil daripada hadis kata haza in a'taitu ih ja'alsta wala izaralaka kalau gitu bahawa dalil fil mafhum ah hadis azal ataupun qauluhu ni termasuk dalam makhum dzabit tadi hmm tak apalah wasabaqa klik ke kalam sarah semula wasabaqa dan telah lalu ataupun telah dulu oleh anahu bahwasanya yustahabbu an adamun naqsi disunatkan tidak kurang an asharati darahimah ha, tak kurang daripada Sepuluh dinar itu sunat entah sedikit banyak mana tu tak ada sakat tapi dalil ke ada begitu pun disunatkan tidak kurang daripada sepuluh dirham ah ha, dulu sepuluh dirham Ha, nah katanya zaman Nabi hari itu S.A.W. alaihi 10 dirham sama dengan setengah dina ha, nah satu dinar 20 dirham. Ha 20 dirham. Sebab tu nisak dulu tu 200 dinar. Ha 20 dinar. Ni manakala duit perak 200 dirham. Eh dan nak kira aka ka Allah 10 kukup. Hmm. Uh, jadi nasbah la ni jadi uh, bunyi. ah bunyi ada apa? So, ada uh, apa? Wa adamu ziyadah ti'ala da dirhamin. Dan wa adamu ziyadah disunatkan tidak lebih atas 500 dirham. Uh, itu dia. Payak ada pula apa? Ah uh, jawapan Nabi sendiri SAW Masa dia berkahwin dengan siapa? Dengan Ummu Habibah Anak Abi Sufyan tu Ramlah Nama dia Ramlah Nah, masyukur dengan kunyah Ummu Habibah nah, Tu 400 dina Haa, oh, 400 dina ni banyak nah 400 dina duk mahrum Hmm, tu dia Tengok, ni layalah ni 20 dina tu, siapa? ah ki omah tu sapar 100 ribu bulan nah 20 dinar ah ni so ni so mah hmm, tu 40 dinar nah, tu tengok tu banyak tu ada jawak kata hok tu tu bukan nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam raja najis sik tak sik kawin dia nah, nah anak abu sufian tu dia hijrah gitu dia habasyah suami dia tiba-tiba suami dia jadi nasara di sano Hmm, bila itu tercerailah dia tu, ah ha, maka Raja Najasyi mengkahwinkan ah ha, Habibah yang duduk di di negeri Habasyah, kawin dengan dendam minah di Lawa, gitu kata saya. Maka ha, tu letak isteri kawin Pak Atudina nak nah, tu. Ah ha, tu mahalu. Ah ha, bukan Nabi sendiri, Raja Najasyi tak. Ha, dia tu kawin dengan isteri dia sendiri tak lebih pada 500 dirham. wa ya zu z ayat zawjah alamanfaati ni bukan ni bukan benda ini ni masalah manfaat daharu bahwa berkahwin ia seorang <Sess> syakhsun ha akan nyak akan zaujah letak situ tu pai maklum daripada halaman bercakap nah sebut pada sebut padah ala manfaatin atas isi kawinnya manfaatin yang maklumatin oh tu dia ni tak banyak ay bukan benda tapi boleh dijadikan saman, ni boleh dijadikan go ada go lah ni manfaat ada go eh misalnya seperti apa manfaat boleh buat jadi isi kahwin eh? kata limihal qur'ana haa tu seperti ni nak misal manfaat bukan ain bukan benda, benda lah ni ha. seperti mengajar mengajarkannya ha. idzafa masda kepada mafu'ul yang pertama ya'allama ya muta'addi dua kata 'alimiha seperti mengajarkannya kan zaujah lah akan quran alqurana ah tu mafu'ul yang kedua mengajarkan perempuan tu mengajar kan quran ha boleh hmm tu dia nah ha kalau lepas tu tak apa tak ada nak lidak ada nak duit pitih tak ada nak storok nak ajar dia alquran ha dalal itu ha boleh dia tu dia kalau tak salah ajar quran ha tu dia hmm tu nah Ha aku apa mengkau yang tadi kau si anu mati si anu dengar sekawe mengajar Al-Quran eh, habullah situ berapa juz <tuh> ha masallah ish panggil uh, menjadikan manfaat tu isi kawin hmm sebab kali ya, kalau akan upah ya, dia geralah ha sebab dia ya, boleh mengajar akan upah Al-Quran ha ajar Quran ya eh, bukan fardu ain hmm bab datang pada hadis kata apa Inna aḥaqqa mā akhadhtum 'alayhi ajran al-Qur'ānu. Ah, ha, Sesungguhnya paling benar barang yang kamu ambil upah atasnya gapo? Qur'anlah. Qur'anlah. Ah, ha, dia mengajar Qur'an, ah, eh? um, akan upah boleh. Hmm. Kau tu saja jam tak upah aku. Hmm, kau tu saja jam tak upah. Ah, ha, tu dia dia. Boleh, ada apa? Hang tu panggil ada saman tergah. Tapi bukan benda dak atau manfaat gitu kan panggil ain dia, dia panggil manfaat tak ya. ha, boleh jadi kasih kawinnya ha, tuan-tuan dan puan ya surah ayat azwaja ala manfaat ma'lumatin pada sesiomega mari lagi eh uh, kata ai wa khiyatati thawbih ha seperti jahitkan khiyathah ah seperti menjahitkan Wa kitabati nahwi dala Nahwi dala ilil khairati Dan seperti tulis Umpamu dala ilil khairat ni pesajen ini apa? Selawak-selawak birik-birik lah Haa hajar Hajar kru'an boleh Hajar menulih Haa apa tengok tu deh Seperti menulih Oh si kawin menulih -ah tu Mampak ak -ah belakang tu Mampak ak belakang tu Wa ha, mislul qur'ani Haa ni asal hajar kru'an Ah ha, seumpama Quran juga al-fiqhu ah ha, tu dia aja peqoh mu panau lah dak baik ha sudah ha, jawab oh. ha, dia cerita angin tu ah dia lihat ha nah hmm ah ha, Quran al-fiqhu wal hadith aja hadis ah ha, wasy'rul jaiz ha, ah aja lagu ah syair syair lagu boleh ha, aja lagu nasi ha, ah ha, tu dia Hmm, Tuntuk aurat Tuntuk aurat Jangan biadili Haaf ha, lagu <laughs> Masalah Sempit Haa adalah Hmm Bayar temui Wal khat bu Ajakat Khat Ajakat je lah ha, jawab khat Haa Waraih Ruzalika lah Lain, Lain lagi pada tu banyak kata lagi Haqmimma laisa biharamina Hmm Itu dia daripada barang yang buket yang muharram. Hmm, deh. Ah, ha, tu tak ada payah, tak ada berkarik mano, tapi bila jadi ke dunia punya pasal ni ada jadi pelak banyak. Nah, hmm. Ah, ha, tengok. Ji lagi tu katanya wala parqah. tak ada paraklah lah ta'limil Quran pada mengajar qiraat tu. Baina ayyakuna likullihi huh? Antara bahawa adalah ia likullihi Semuanya Semua sebuah Quran lah kita panggil Kamahuwa zahiruhu Sebagaimana zahir tu gitu lah, Bila kata hajar Quran kat Sebuah namanya lah maknanya Haa tu buka sikit <tuh> Auli suratin mu'ayyanatin minhu Atawapun Bahawa adalah ia ta'lim Quran saat ni tu Uh, satu surah yang tertentu je ya, daripadanya pada quran seperti Al-Fatihah tiqah wa ghayriha tiqah ha, ikutlah aja surah apa dia atau liqad au liqadrim muayyani ah ha, atau qada tertentu min suratin muayyani daripada surah tertentu ah ha, misal aku anak karubui In karubun min yasin. Ah, surah Yasin. Ah hajar surah Yasin. Ah hajar yang sebahagian daripada 4. Ah tu dia deh. Masalah. In kana ta'rifuhu in kana ta'rifuhu wa law biqiraati hmm, tu dia. Jika adalah ia apa dia tu? Aa, kena tahu ia akannya Aa, Apa surah tertentu Nah Walau biqiru atihi alaiha Dan jikalau cara mengajar tu Walaupun Walau, dengar baca Nyonya zauh lah kita kata Soalnya suami Alaiha atasnya atas zauh Baca atas dia panggil Biasa kata baca Nengar Haa tu o oh. wasawaum da samo saja lagi tu kanat ta'limo tu lah ha abdiha oh tengok nah samo saja ajar saat itu baginya zaujah tu sendiri ataupun abdiha bagi hambanya zaujah tu dia ada ada sahya katakanlah kelas mutlaqan awli waladi hasagiri ataupun hambonyo hamba tu ada kira sama ada kecil atau ah, bagi anaknya, anak zaujah yang segiri, bayak kecil, al-wajibi alaihah, yang wajib atahnya, atah zaujah tersebut ular ta'lim muhut, fa'ain al-wajibi panggil nama sabab ini. waladi al-wajibi alaihah ta'lim muhuh. Ha, mana perempuan tu ada anak kecil, ni kita misal kata kawin, dengan org gajah, punya anak lah, dengan anak tiri, lah Kita kata pada teksi kahwinnya ajah anak kecil dia anak kecil dia wajib atas dia ajar, wajib ojek tadi ajah bila dia kahwin teksi kahwin itu ah ha, boleh kahwin o ka'an kanat baik hatapolah letak teksi kahwin kan mengajar tiba-tiba walaqha qabla ta'lim ah ha, katakan masalah dan jika lah bercerai, ia cerai, ia zauh lah kita kata akan zaujah dia sebelum pada mengajar. Isi kahwin tu mengajar. Haa, tu dia macam mana tu? Isi kahwin tu haa, dalam sempurta dia ajar Quran. Eh? Ya, kok mana juga tak ada najar? Baadad dukuli, kama dia pada dukudah, awqablahu ataupun sebelum dukudah, tak kira situ. Paham macam mana tu? Lepas ajar kan? Haa, kata dia ada. Ta'azzara ta'limuhu. Teruzulah oleh aja nak ajarkan lagi jadi aja nabiyah lah. Hmm, nah, apa nya jadi suami isteri lah tu? Teruzul oleh nak ajarnya. Apabila uzul tak kena bui poh ada wajah rojiung limah ril misli kulih tu pulang ia kepada mah isi kawinnya ha, atau apa mah misi kulih semuanya fima ha, iza kana ba'da dhuhur ah semuanya semua isteri kawin ah ha, semua isteri kawin ai isteri kawin hadirat ha, isteri kawin ladeta pi isteri kawin yang mahamisi panggil kullihi kena semua sabe dak fima iza kana ha, ba'da ah pada masalah barang ah ha, kelakuet apabila berlaku ia ia apa ni ia talak ah ha, tu kena pulang pada mahamisi semua nis Fihi atau pada Kullihi Haa Dan kembali ia kepada Maha misi Kullihi atas setengah Maha misi Fima izakana Apabila berlaku ia Tolak tu Ba'qablahu qablatuhu Haa itulah masalah Yang ada Hmm Saya Hmm Itulah Haa klik kepada kalam Sanat Wa yasqutu bit talaqi qabla nisful mahri. Perkara tajasiat inilah. Dan gugulah dengan sebab tolak tapi sebelum daripada tubuh dukhul gugur oleh nisful mahri. Uli tengah. Uli ha, ulis tengah ke setengah isi kahwin. Kalau katalah letak isi kahwin 50000 ribu ha, akad nikah dia bercerah Tak ada dengan duduk Ketua orang tak ada dengan tidur-duduk Ah tu Gugul lah Haa ah, Setengah Isi kahwin Haa ah, Gugul lah Setengah isi kahwin Haa ah, Amma ba'dadduhuli Haa Amma ba'dadduhuli Adapun yakni amma kana kid amma talaku ha gitu. Adapun ah ha, cerai bercerai ba'da dukhuli lepas pada persetubuhan Walau pun walau marratan wahidatan walau kana dukhulu tu. Ha, walaupun ada orang wala, adalah dukhu tu sekali saja ha tu wajibulul mahri. Maka wajib lah. Wajib bagi perempuan ni panggil. Wajib ni wajib bagi. Ah, Nah. Faya jibu. Wajib lah bagi perempuan. Ini atas si suami. Uleh kullul mahri. oleh semua lah dia okay, panggil. Harta 50 tu. 50 bih lah. Hmm. Itu dia. Nah, Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm sekalipun ah ha, bila berlaku tubuh maknanya isi kawin harta 50 tu habislah boleh kepada ha, si isteri Walau pun tu harai, ha, ha, walaupun duh hu taharah ah suku no baharah no awal aku berlaku tubuh secara haram lah mano hmm. misalnya kawatu izauji zaujatahu ah tu seperti wati oleh si suami akan isterinya wati bila hala ihramihann harid dipanggil ha wote pada ketika ihramnya ihram zaujah ihram dengan haji ke atau umrah isteri duduk dalam ihram ha dia niat haji duduk dalam ihram suami tak ada kira suami itu dalam haji juga ke dalam ihram juga tak ada kiralah lah nah ha na yatuharratu wote tu tapi ba isikawin ha wajib semua atau haidihha atapada ihramiha seperti wati oleh zauji akal zaujatahu hala haidihha ketika haidnya ketika isteri itu datang kotor datang darah Dia dianya tubuh ketika tu ha maka isi kawin tu ha, gugur habis semua maknanya ha de walaupun haram pun ya ha, kata wa yajibu kullu wa mahri kama sabaqah dan wajib oleh semua isteri kahwin juga seperti barang telah lalu dah bi mauti ahadis zaujaini dengan mati oleh salah seorang daripada dua suami isteri ha deh kat nikah sebut isteri kahwin 50000 ha tak ada duduk pun lagi duduk dalam nikah gantung kampung Melayu terpanggil nikah gantung tiba-tiba uh, isterinya mati ah uh, isi kahwin rm ribu tu gugur mana boleh ke isteri semua ah uh, tu dia nah apa dia boleh kah nikah dengan dalam pusakalah ah uh, atau mati suami ah uh, nah nyah mati suami ah uh, isi kahwin rm ribu boleh ke isteri semua ah uh, dah bimaati ahadiz zaujah uh, ah ni kelas sikit kolegu kata siap ai li taqarruril mahri bihi ha kerana jadi kejak oleh si kawin dengan sebab maut dengan sebab mati kal wati jugalah la ha nila yaajibu mahar tidak tidak wajib ai si kawin semo bi khalwatil zauji biha dengan berkeluak suami dengannya dengan zaujati ha duk saja dua tu ha, tak ada bersetubuh dah tak, tak wajib semua isi kahwin oh hmm, duk berkeluar ah ha, duk sama seorang dua tu ha, dia biliknya dia ha, tak tak wajib si kahwin semua kalau ni pergi bercerai tu maknanya 25 je ah ha, boleh ah ha, makna gitu ha, tu pun ada khillah tu ha, ada khillah tu wa ha, qauluhu fil jadid kau jadid tu ah ha, mazhab yang perkataan mazhab Syafi'i ah ha, masa dari Mesir kau jadid ful muktamad khilafan lil qadim khilaf bagi kaum qadim kata masyarakat punya hajat tua belum pada hakim masyi kaum qadim al muwafiq lil imam abi hanifata oh kaum qadim ni yang muwafakat akan imam abi hanifah kata wajib semua duk berkeluar saja pun ah duk dua tu ah tak ada satu bodak wajib penuh dai si kahwin ah tu kaum qadim kata gitu Ah ha, bai la ha, fil jadi kata tak tak wajib semua si kahwin tu pada kaum jadi. Baik. Wa ha, idza qatalatil hurratu nafsaha hanya berlaku. Dan apabila bunuh oleh si perempuan bede bunuh akan nafsaha bunuh dirinya Ah ha, bunuh diri sendiri. Masalahnya nak masalah ni. Qabladu khuli biha sebelum daripada دخول dengannya dengan al-hurrah tu. Nah, ah ha, berkahwin duk dalam gantung kita panggil, tiba-tiba perempuan tu kok mano sedih kok mananya bunuh dirinya. Ah ha, bulat jati, ha, apa dia tu. Adalah ke mana-mana tu. Nah, sabak sebablah ni nak buat masalah. Pastu isi kahwin dia ke mana tu wey? Hak mati tadi tak apa kita panggil mati betul menai kita kacau semudah dah. Ah, ni mati tak ada sawi yang bunuh Sampai yang gapar tu kata Haa ah, mati Ah, ni tak apalah isi kawin tu semua Hak ni hak ni bunuh diri dia ni Perempuan tu bunuh diri dia tu Ah, Sebelum pada berlaku pertubuhan dengan dia Oh katanya hak ni weh La yaskutu mahruha Tak gugur oleh isi kawinnya Oh, tu dia Tak gugur isi kawin Hmm Asiah tambah wa kadza law qatalaha zawjaha. Ha ni jelas. begitu juga kalau bunuhkannya oleh suaminya. Au qatalaha ajnabiyyun, atau pembunuh akannya hurah tu oleh orang luar suku sakat. Fa innahu yasqutu mahruha fi jami' zalik. Bi kilafi qatalatil hurratu zawjaha qabla dukhul fa innahu yasqutu mahruha. Ha got tu pula bersalah kalau bunuh oleh perempuan melaka akhir okay, suaminya ha? isteri ny bunuh suami untuk lelaki dia sebelum pada setubuh ha fa innahu yasqutu ma ruatu bugoi keman anwa bahasa perkita al anwa ni apabila itlak nak kena ha, bagi syafa al ardabili wa'tamada ha, syihabul ramli ah syihab ramli ah ha, syihab ramli ha, bawa ko ni dia kata kalau masalah perempuan bunuh, ha, suami hok tu, ah tu dia kata buguh sik kahwin. Ha, tengok klip pada Sarah, ah ha, Sarah pula. Bi <Sing> khilafi ma law qatlatil amatu nafsaha 'alayki. Per sa ni masalahnya perempuan jadi isteri itu perempuan yang medeh ko bukan sayo bunuh diri dia sendiri. Ha, nah belum pada berlaku persetubuhan suami ya, dia kata tak gugur isi kahwin dia. Ha ha letak 50 tu 50 itulah tak ada gugur pun walaupun dia bunuh diri dia. Adapun masalah perempuan sahya ha dia ya bunuh diri dia ha bi khila bima laqatalatil amatu ha nafsaha bunuh Soalnya sahya saya perempuan Akhir dirinya bunuh diri dia sendiri. Atau Au qatalaha sayyiduha Atau pembunuh Akhir dia akhir akad amah tu Oleh tuan penghulunya amah Tuk ngulu dia bunuh dia Sahaya satu ngulu bunuh sahaya dia sendiri Sahaya dia tu berkahwin Tapi berlaku bunuh gila Qatalat Maka dua Sebelum pada setubuh Suami dia tu Ha'niwe fa'innahu Ah ha, mahruha kalau kita baca saqata yasqutu yasqutu mahruha tapi kena kedih kalau kita baca Yuskitu mahruha ah ha, tak ada kena kedih dah nah masuknya dengan pakai adami wa innahu maka bahasanya nya ambil masdar qatal tadi qatl ah ha, ni maka bahasanya al qatl bunuh kan itu siapa bunuh amma sahya bunuh diri sendiri ataupun sahya tu dibunuh oleh si uh, tuan pengulunya hak ni tida, ini menggugur ia kata malat innahu yusqitu mahraha maka bahwasanya al qatl bunuh ni ni menggugur ia agai okay, sigawih kala kita baca yasqutu mahraha nak kedia nabihi apa innahu yasqutu mahruha maka bahawasanya gugulah ai bihi bisababil qatli dengan sebab bunuh guguh oleh si kawin ada nak bayar apa ha ah, lah macam tu eh hmm. Ah selesailah. Haa, daripada bercara ke apa dia sedak di si kawin. Ah beralih pula di kepada cara kawlimah. Ke walimah kita mai apa? kenduri. Haa, kenduri perkawinan. Ah faslun wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun.